що ніби кам'яні пальці скривженої землі осудливо стирчали до неба. Рідко де від будинків уціліли голі засмалені стіни. Там збереглися і підвали, де мешкали люди. Саме в такому підвалі я й знайшов стару Іванову з онукою. Ми не вмовлялися з Івановою, що я їй привезу доньку, але страхітливі злидні і голод не лишали іншого виходу, дитину треба було забрати. Тара не лише опиралася, а була мені вдячна за таке рішення. Дівчинці було років вісім. На гостиниць я привіз дві плитки шоколаду, чим викликав її довіру та вдячність, і вона сміливо вирушила зі мною в неблизьку дорогу. Обідній пори наступного дня ми прибули на місце. Я через санітара передав Івановій, щоб особисто принесла в мою мазанку обід на дві персони. Читач легко може уявити, як вона була вражена зустрічю з донькою, котрої не бачила, близько трьох років. Прикусивши, я вийшов, залишивши їх у двох. Згодом донька Іванової стала загальною улюбленцею госпіталю. На захід, тільки на захід. Трибок Сех-290 під Оршу нічим особливим не запам'ятався, хіба що смутком за тим, що доводиться покидати нелюдськими зусиллями побудоване підземне госпітальне містечко, яке нам і тисячам поранених прослужило добром цілий воєнний рік. А це багато. Під Оршею Сех-290 розмістився в дивому цілілому селі. Біг гремів неподалік. Поранені надходили до нас просто з санбатів, а не із санітарних поїздів, як це було раніше. Таке наближення госпітального гіганта до фронту пояснювалося упевністю командування в тому, що фронт швидко покотиться на захід і ми залишимося на чималій відстані від нього. Цей розрахунок цілком виправдався. Невдовзі ми так відстали, що нам довелося робити новий стрибок, тепер аж до Мінська. Тепер, ніж підіймати на десятки студебекерів непростий і рахубний вантаж, ми з начальником госпіталю, підполковником Гіллером, виїхали до Мінська на реконгностировку. Тоді я не сказав про двох найближчих моїх начальників – Гіллера і Савінова. Обидва вони були підполковники, один – медичної служби, другий – політичної. Салінов не був яскравою особистістю, хоча завдяки його врівноваженості та природному розумові вдавалося уникати безлічі конфліктів і недоладностей, що виникали завжди і всюди на партійно-політичній роботі. Ось чому я завжди згадував про нього з пошаною та вдячністю. Начальник госпіталю також любив його, але досить критично ставився до його промов, до оповідей. В них панував стиль передовиць партійної преси, настільки канонічний, Настільки і бездушно-безликий. Але ж вимагати індивідуальної мови від партійного комісара так само безглуздо, як від сільського попа філософських злетів спінози. Савінов ніколи не боронив мені промовляти до особового складу мовою негазетної, або дай журнальної публіцистики, що робило мої виступи менш нудними. За всю мою службу в госпіталі у мене не було жодного конфлікту з Савіновим. За віком я годився йому в сини, і він справді ставився до мене по-батьківському. Та більше, мабуть, сказати про Савіна нічого. Зате Вільям Гіллер був особистістю не просто яскравої, а рідкісним талантом у військово-медичній галузі. Не знаю, який з нього був хірург, хоча це не мало особливого значення, бо в госпіталі і без нього було досить досвідчених майстрів скальпеля – але організатором і керівником військово-медичної справи на полі бою він був першокласним. Гіллер також належав до кадрових військових. Єврей за національністю і зовнішніми ознаками, він енергією та тмітливістю більше нагадував тип російського царя Петра І, ніж звичний тип єврея в рікарському халаті. Розумію, що порівняння царя Петра з євреєм, хай навіть незвичайним, може образити деяких російських патріотів. Але Петро І також був земною людиною, і якісь його ознаки властиві іншим людям. Мені нещойно спало на думку це порівняння. Воно виникло ще тоді, коли я по-справжньому пізнав Гіллера на дорогах війни. Я мав щастя бути близько знайомим із двома видатними євреями. З Вільямом Гіллером і Леонідом Первомайським Моє схиляння перед цими людьми не завжди вберегло мене від антисемітизму. До речі, Вільям Гіллер після війни написав книгу про бойовий шлях СЕК 290.